«А де Тетяна?» – несподівано озвався лейтенант, прилаштовуючи кобуру на сорочку і вдягаючи зверху свою легку куртку. «Хто?» «Тетяна, де?» «Це я тебе хотів спитати?» «Треба знайти?» – опевнено заявив Петро. Він якось занадто ретельно прилаштовував зброю під пахвою і очі його надто сильно блищали. «Чого в такому віді? Дебил?» – удавано недбало поцікавився Микола Пилипович. «Стрілянини уже досить, і хлопця варто трохи заспокоїти». «Та!» – отмахнувся лейтенант. «Підожди!» – підкреслено миролюбно вів своє майор. «Давай поговорім. Я слышал...» що ночію стріляли. «Ти, що лі?» Але Петро перервав його. «Ви в хаті дивилися?» «Ти де був, я спрашую?» «Немає». Майор покрутив головою. «Я ж тобі сказав, не знаю. Ти мені про ніч розкажи. Що ти пам'єш? «В селі треба шукати». Дійшов висновку лейтенант і, ще раз перевіривши зброю, посунув до дверей. Поміркувавши кілька секунд, Микола Пилипович рушив слідом. Лейтенант тим часом твердою ходою, як людина, котра знає, що робить, перетнув двір, вийшов на вулицю і взявся за хвіртку сусідської садиби. Куди ти?» – спробував зупинити його майор – але той уже, що сили трусив хвіртку, на радість здоровезному собацюрі, що озивався басовитим гавкотом. «Що з тобою, Петро?» – по-батьківському, але міцно обійняв його ззаду Микола Пилипович. «Ти можеш сказати по-человечески?» «Тетяну шукаю. Ховають вони її. Очі його були абсолютно скляними». «Хто ховає?» – поцікавився Микола Пилипович. «Вони». Старшої групи і сам був не проти знайти Тетяну. Хто-хто, а вона точно могла відповісти на питання, які наче бджоли роїлися у майоровій голові після сьогоднішньої ночі. Але взяття приступом сусідських парканів навряд чи призвело б до потрібного результату. «Та пусть ховають! Де вона дінеться?» І тут Петро схопив колегу за грудки. «Ти понімаєш, мені найти її надо, і я тебе як друга прошу!» Здавалось, у нього зараз бризнуть сльози. «Як друга прошу!» Микола Пилипович взяв лейтенанта за руки. «Ну, добре, добре! Вона мені нужна, понімаєш?» «Понімаю, понімаю!» «Но ти бачиш, що тут нікого нема?» Тут і справді нікого не було. Навіть собачий концерт, що його спричинив лейтенант, не викликав на подвір'я жодної душі. Микола Пилипович спробував роздивитися навкруги, чи не видно кого, поспитати, але всі неначе поховалися. Так само ніжно, проте міцно тримаючи колегу за руку, майор повів його вулицею. Петро не опирався, проте очі у нього були не тутешні, дуже небезпечні очі. Нарешті, за якимись парканів намалювалася квітчаста бабська хустина. Майор скерував рух туди. «І звіняйте!» – почав він з-підходу, але побачивши людину, Петро раптом знову активізувався. «Де вона?» Загорла він, хапаючись за паркан І починаючи його трусити так само Як трусив щойно хвіртку «Хто?» Перелякано запитала жіночка «Ану, не придурюйся!» Гаркнув на неї Петро «Підожди» Майор спробував його зупинити Але сильніший лейтенант вирвався «А, всі ви заодно!» Махнув він рукою і пішов вулицею геть Микола Пилипович лишився на місці, щоправда не відриваючи погляду від лейтенантової спини. Що з ним? несміливо поцікавилася жінка за паркану. Не виспався, відказав вперше, що трапило на язик майор. А де всі подівалися? Хто? знову не зрозуміла жіночка. Ну, люди. Нікого нету, та у церкві ж, івана сьогодні, купала, служба. Ага, зметикував майор і зразу ж зірвався з місця. Спасибо, він уже біг за колегою. Жінка навздугін бурмотіла щось про п'яниць та неподобство, але Микола Пилипович не став слухатися. Молодого підготовленого хлопця, що стрімко йде вулицею, нас догнати зовсім нелегко, тому не диво, що він захекався, поки зумів таки схопити Петра за руку та зупинити. «Оні в церкві всі!» Той мовчки розвернувся. «Праздник сьогодні! Кого-то там купають!» Але лейтенант уже прямував у потрібний бік, здавалося, не слухаючи старшого колегу. Його не можна було відпускати самого, бо не робить ділов, не розгребеш. Тут би дав Бог розібратися у тому, що вже не робили, що там сталося вночі. Судячи з усього, свідки разом із фігурантами зібралися в церкві. Майор Пітюбцем біг слідом за молодшим колегою, бо велетенські лейтенантові кроки не давали можливості триматися поруч. У такій трохи кумедній позиції вони дісталися церкви. Без жодного слова лейтенант прочинив двері і зник за ними. Микола Пилипович трохи затримався, зняв капелюха, уважно роздивився хрест. Над брамою згадав, що звичай велить перехреститися, але рука не піднялася. У церкві було повно народу. Тому єдине, що побачили колеги, це спини. Багато спин. Довелося проштовхуватися вперед. Службу правив отець Штефан, вдягнутий у велику золочену ризу, і через це трохи схожий на копицю сіна. З кутка долонав спів, і придивившись, Микола Пилипович помітив там невеличкий хор, що ним керувала попадя, Штефанова дружина. Свічки блимали попід екодами та кидали свої відблиски на обличчя селян. Все було дуже рочисто і солідно. На Петра, вочевидь, ця обстановка теж справила враження. Перші кілька хвилин він стояв спокійно, тільки очі бігали навкруги, немов шукаючи когось. Врешті-решт, не знайшовши того, що шукав, Лейтенант почав уважніше розглядати жінок, які стояли поруч.